אל, הרדיו שלי הרדיו שלי רדיו קסם מאהב השש FM מהמכון האקדמי-טכנולוגי הרשת החינוכית של כל ישראל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 צהריים טובים לכם. שלום, משה. שלום, מה נשמע? ברוכים הבאים. תודה רבה. תודה רבה. נו. הסיפורים עוד יבואו. יבואו. הסיפורים עוד יבואו. נאחל לזה פעם אחרת סיפור. יום שלם. ויש לנו באולפן, אורח, שחוזר בפעם השנייה, כדי לספר על כל מישהו כל שחוזר כל הכבוד, אלינו בפעם השנייה. כל הכבוד שהוא הגיע פעם שנייה אלינו. יש סיכוי שיגיע גם פעם שלישית, אתה יודע? יודע. אנשים שמגיעים לפה רוצים לחזור שוב. אנחנו יודעים לדע. למה. אז שלום לאוריה. אהלן, אהלן, אוריה ברטל. צהריים טובים, הכל טוב. אז היום רוב התוכנית תוקדש ל... אלן פרסונס פרויקט, שהם מגיעים לארץ, השבוע. ואתה אוהב אותם. מאוד מאוד, גדלתי עליהם. כן, כאן המקום לומר שרמי נשאר, כי גם הוא אוהב את אלן פרסונס. בעצם היא לא אוהבת אלן פרסונס. רגע, מה שאנחנו שומעים זה גם מתוך... כן, זה בעצם השיר נושא של שלו, "היי שהוא בעצם עכשיו מגיע לארץ בשביל לחגוג 35, 40 שנה לצאת האלבום הזה. שנת 77. איזה מעניין מאוד. רגע, לא יצאנו מי עוד נמצא איתם באולפן, הרות בורג. ואמירה, מפיקתנו הנאמנה, ודותן. דותן, ביבי. וזהו בעצם. שלא יסבול היום נראה לי. טוב, אנחנו נתחיל. אתה רוצה שנשמע עוד קצת, אלן פרסונס? הוא היה עושה עם הראש. זה יפה מאוד. אז אנחנו נשמע עוד קצת. קודם כל זה קטע נהדר. כן, אז איי רובוט ומה שיפה... איי רובוט, אייזקסימוב. כן, בדיוק. רגע, שנייה. תוריד את האוטניות שלך. חבר'ה, באמת. איזה שלושת חוקי רובוטיקו. שלושת חוקי... לא, לא, חבר'ה, אנחנו נעבור לרמקול אחר. גם את זה תוריד. לא, לא. זה הכל. כן, זהו. הכל בסדר. ניסיון. לא אה, בואו נתחיל מההתחלה. נתחיל כן. בהתחלה mm. בזה שאלן פרסונס עשה אלבומי קונספט. בדיוק. אז mm. התחלנו עם איי רובוט, כן. אז בואו תעשה את ההקשר עם, ה, עם הקונספט. בעיקרון התוכנית הייתה באמת לדבר על אייסה קאסימוב, שהוא כתב איזשהו אה, סיפור שנקרא איי רובוט. ולצערם הרב של אלן פרסונס ואריק רופסון, שהם בעצם הקור של ההרכב הזה שנקרא אלן פרסונס פרוג'קט, הם ניסו לבקש, פנו אליו, תן לנו זכויות לעשות על זה איזשהו אלבום, קונספט וזה, והוא אמר להם, זה רעיון נהדר ואני נורא אשמח וזה, אבל כבר מכרתי את הזכויות לעשות על זה סרט. ואז הם לא יכלו, הם לא יכל, הוא לא יכל למכור להם את זה. הסרט לא היה מי יודע מה, והוא יצא אחרי הרבה מאוד שנים, עם וויל סמית, אם אני לא טועה. כן, ו... ובגלל זה הם אמרו, אכל... אוקיי, אנחנו מוכרים את הצ'ופצ'יק, כי היה איי פסיק רובוט, אז הם הורידו את הפסיק, יצא איי רובוט, והם משהו שהוא קשור, אבל לא קשור, וככה הם הצליחו להתחמק מה... מהתוכנית המקורית, ולעשות בכל זאת משהו שכן קשור לאיך שהם מגדירים את זה, היחס בין אינטליגנציה מלאכותית לאינטליגנציה אנושית, ומי מנצח, או מ... מי מי כזה. שהופך יותר ויותר רלוונטי מיום ליום. כן, אז זה. עוד uh, היה איזה משהו עתידני כזה, היום אנחנו... זה אלבום פסימי? אני חושב שרוב האלבומים שלהם הם פסימי, או לפחות שואלים שאלות. אין להם כמעט אלבום שאתה כזה צוהל ו... לא הדיסקו של אותה תקופה, בואו נגיד ככה. רגע, אבל קצת שאלה קטנה. קצת רקע ללהקה עצמה. אין להקה. מה? זה פרויקט. פרויקט, אוקיי. ספר נא. ספר נא, קצת איזה רקע. הם בעצם, uh, אני חושב שאם אנחנו מכירים בארץ את הפרויקט של עידן רייכל, אז הקונספט הוא גנוב מאלן פרסון, זאת אומרת, יש פה שאול, מפיק. שאול, שאול. שאול, שאול. <laughs> יש פה מפיק, והם הם, הם בעצם החליטו, בתקופה שפתאום uh, במאים התחילו להיות הפוקוס המרכזי בקולנוע, אז הם אמרו, אנחנו רוצים שהמפיק יהיה פוקוס המרכזי במוזיקה, שזה כבר לא יהיה אומנ... הזמרים או הנגנים, אלא מה שחשוב זה הוויז'ן של המפיק בדיוק, אה, כמו, ש... כמו שיש, אני יודע, סטנלי קובריק או כל מיני חבר'ה כאלה בקולנוע, והם באמת התייחסו לזה, מרגישים שאתה כמו בסרט או כמו איזה משהו יותר גדול מסתם עוד שיר. אה, וזה בעצם היה הרעיון. אלן פרסונס היה כבר אלן פרסונס הוא, זו... אתה היית מגדיר אותו כאינטלקטואל? <ש> אינטלקטואל <ש> <ש> של ההורק? אני חושב שדווקא אריק וולפסון, זה שכתב את רוב המנגינות וגם את רוב המילים, הוא באמת אינטלקטואל של רוק. אני אגיד לך למה, כי מה שאמרת קודם על זה שזה מתחבר לקטע הקולנועי, שבו הבמי הוא בעצם הדמות המרכזית המובילה בסרט, זה בעצם לקוח מהגל החדש בקולנוע הצרפתי, אז הם ימצאו את המושג שנקרא עוטר. שזה כן. בעצם הבמאי, לא דירקטור, כן? כן. אז uh, האינטלקטואליזציה הזאת של, של המוזיקה של אנן פרסונס, היא הייתה לטובה, היא הפריעה, היא הביאה להם יותר קהל, היא לקחה מהם קהל פוטנציאלי, מה אתה אומר? אני חושב שאתם לא היו... אף פעם סופר סופר דופר מצליחים, אני חושב. הם כן מכו 50 מיליון תקליטים, אבל יחסית לבני תקופתם הם היו פחות מצליחים באותו רגע. אבל מה שכן, אני חושב שהם היו הראשונים בלעשות את זה, או בין הראשונים שעשו דבר כזה, ודווקא בגלל האלמנט הזה של הראשוניות, זה בעיניי היה ה... כאילו הכוח שהפ... שהקהל הופתע מזה לצורך העניין, וגם יפ. העניין הזה של הסייפיי בתקופה הזאת, כל הארבומים שלהם איכשהו קשורים לסיינס פיקשן, לדעי בדיוני. חוץ שהוא אדגר אלן פה כן. בעצם. אבל, אבל, שומן אבל שומן... גם אדגר אלן פה היה סוג של כן. לא סייפיי, אבל... גם בזה שאפשר לומר שהוא המציא את... את, ה... ה... את ה... קצת את, ה... את הסיינס פיקשן הזה ככה. כן, <ע> <ע> אז <ע> היה בהם איזה משהו, זאת הייתה תקופה של סטאר וורס בדיוק וזה, וכאילו הקהל כן התחבר לזה, אבל הם באו לזה מזווית. קצת יותר אינטלקטואלית. כן, הם חושב. היו בתקופה ההיא, אני חושב, קצת underrated. פשוט הם היו צריכים להתמודד בשנים ההם עם המון נפילים מכל הצדדים. וכולם גם עשו מוזיקה אינטלקטואלית, או על נושאים, פינק פלויד עשו, וג'נסיס עשו, וכל מי שהיה שם עשה. הם, הם היו חלק מסצנת הפרוג-רוק, או שהם היו בנישה נפרדת משלהם? שאלה טובה. אני חושב שהם כן היו חלק מהסצנה, כי גם הנגנים באמת באו משמה, אבל הם, הם לקחו את זה למקום, שוב, ש, שזה כאילו היה דבר חד, חדש מבחינת הקונספט הזה בכלל, שכאילו אין לנו פנים. אוקיי. Okay. כן, אבל זה לא מובן מאליו שארבעים שנה אחרי הם עדיין עולמות. <אז> זה בכלל לא מובן <אז> מאליו. כי המוזיקה, אם שמענו, לפחות מה שמענו עכשיו, זה כבר אומר, זה, זה סוג מיוחד ומעניין מאוד של מוזיקה. אז עכשיו, אחרי שאנחנו דיברנו... על ומסביב לאלן פרסוס, אנחנו צריכים להמשיך ולשמוע את הפרויקט של אלן פרסוס, מה אנחנו נשמע, הוא יד? תשמע, את What Goes Up זה מתוך האלבום הבא שנקרא פירמיד, אלבום שעוסק בפירמידות ובגיפטולוגיה. Okay. ומה שעולה חייב לרדת, ומה שיורד חייב לעלות. אז זהו. טוב, קצת היום בעיה עם הפטיפון, אבל אנחנו קצת נעביר את זה לשני, אנחנו נעביר את זה. כן, בינתיים אנחנו נעשה, נעשה הפסקה קצרה בפרויקט אלן פרסונל, מה שאנחנו נשמע די משתלב בעובדה שזה בעצם, אפשר לומר, הקדים את הקונספט של הקונספט. אז אתה יודע, מוישה, השבוע. לפני חמישים שנה, שבוע בעוד mm -hmm. כמה ימים, בעשירי בנובמבר 1967 יצא אלבום מדהים שנקרא Days of Future Past oh, mm -hmm. של המודי בלוז. Ah, של yeah. המודי בלוז עד אז היו בעצם להקת פופ. פופ okay. מצוינת, mm -hmm. כן? היה, היה להם אפילו להיט ב-64, אני חושב, שנראה Go Now, אם אני זוכר נכון. ואז הם עשו שינוי מוחלט, כי נכנס לשוק דבר חדש ומדהים, שנקרא מלוטון. Mm -hmm. שקינג קרימזון עשו מזה המון דברים טובים. ומודי בלוז יצרו אלבום שהוא אה, מתאר בעצם יום אחד בחיי, בחיינו. אתה בטח זוכר את יוזדי אפטנון מתוך כן. האלבום הזה. וזה נגמר בשיר שהוא הכי מוכר מתוך האלבום. נייטסין וייט סאטין. כן. ותמיד זאת הזדמנות טובה לי לשמוע את השיר הזה. השבוע, בטח ובטח, 50 שנה ל-Days of Future Past, Satin, שאפשר לומר, uh, נתנו השראה לאלן פארסון פרוג'קט במידה מסוימת. גו. התחלה מאוד מעניינת. in white satin never reaching the end letters I've written never meaning to send beauty I always with these eyes before just what the truth is Can't say anymore because I love you and try to tell me thoughts they cannot depend just what you do רדיו קסם, ערב... מאהב ה-6FM, מהמכון האקדמי-טכנולוגי בחולון. הרשת החינוכית של כל ישראל. אוקיי, okay, אז... נהנית? נהנות. רמי, מאוד. נהנת? מאוד. מאוד מאוד. בסוף מרגשתי אני... אני... שהחללית עזבה אותנו, נסעה לכיוון המאדים אבל כבר. זה לא משנה לנו, אז אנחנו עליה. אנחנו עליה. נו, יפה, אוריה, איך אה, נהנת? אני... ואני יכול לראות מה שאמרת, שבאמת אה, יש פה השפעה. טוב. אה, אנחנו חוזרים לאוריה ולאלן פארסון, פרויקט ספיישל. ואנחנו נשמע עכשיו עוד רגע עוד אה, שיר מאותו תקליט אה, שמענו קודם, אה, שנקרא פירמיד. ובעצם התקליט הזה, אלבום קונספט שמדבר על זה שדברים אה, דברים עולים, דברים יורדים, כמו שמענו בשיר הקודם, ושום דבר לא בטוח ושום דבר אי אפשר... להיות בטוח שהוא גם ימשיך לנצח, והשיר הבא זה שיר שהוא נקרא can take it with you, אתה לא יכול לקחת את זה איתך, מלאך המוות מגיע אליך לדלת, אומר לך, ידידי, אתה צריך לבוא איתי עכשיו, וצר לי, אבל אתה לא יכול לקחת איתך שום דבר, ועל זה השיר. אני אוהב את השיר הזה. טוב, זה מעניין מאוד. אנחנו מתפללים שהתקליט שה... <אח> יעבוד. התקליט לא עובד, ובשעה שמשה עושה את שלו בניסיון לתקן את הפטפון מציץ בדאגה כן, ורק... בסוף הכל מסתדר אוקיי, okay, נו. No. Can't take it with you, Elen Parsons Project, מתוך האלבום פירמיד. ואנחנו נעבור לאלבום הבא, אני חושב, שנקרא EVE. ויש סיפור קצת מבדל על השם של האלבום. קודם כל, האלבום במקור היה אמור לעסוק בנשים חזקות בהיסטוריה. בסופו של דבר, גם כן, הם ככה התחילו עם הרעיון הזה ונדדו לעבר... האם <יחסים אם> הראשונה. יחסים בין גברים לנשים. ואני לא חושב שאני מכיר אלבום, יש המון מוזיקה שמדברת על הנושא הזה, אבל אני לא מכיר אף אלבום שמדבר על זה כמו שהאלבום הזה מדבר על זה בצורה מאוד מאוד שלילית, מאוד מאוד אה, לא טובה דווקא, מאוד... אה, את, את מנצלת אותי, את מתעללת בי, מצד שני גם הנשים שרות שם על הגבר שזה... אה, אלה מילים של אריק וולפסון? אה, רוב המילים של השירים. הם כתבו את השירים ביחד, אבל בעיקרון הוא היה זה שיושב עם הפסנתר ו... בבית. יש לו בעיות אישיות בעניין הזה? Uh, הסיפור הבאמת מבדר שם זה שהשם שבחור לאלבום, איב, זה כמובן חווה, האישה הראשונה וזה, אבל גם לחמותו של אריק וופסון גם כן קראו. איך אומרים, <laughs> <laughs> אנחנו יודעים שבסוף זה מגיע לחמות. כן. <laughs> okay. החותנת. אז uh, אנחנו נשמע שיר שנקרא... שהוא באמת מדגים גם את היכולות התזמוריות המדהימות, שבאמת... מעבר למוזיקה, שזה כאילו רוק וזה, אבל... לא חסר להם כסף. זה פשוט... אתה מרגיש כאילו... גדול מהחיים. נשמע כמו קפיץ קטן. זה באמת נשמע כמו קפיץ קטן, של רקדנית אוטומטית ככה, שמסתובבת לה ב... בלבריטר כזה. בדיוק. חזק מאוד. מה אני אגיד לך, אתה רואה, את באמת אה, הוכיחה שאתה צודק, ובמיום, הקצב נשמע הרבה יותר טוב כשזה בפיץ' הנכון. ואמר דותן, הטכנאי שלנו, ויפה אמר, הם כל כך טובים שזה לא משנה באיזה קצב משמיעים אותם. <laughs> <laughs> זה נכון. <laughs> עדיין טוב. כן. אנחנו נעשה הפסקה קצרה מאלן פרסונס, ונחזור אחורה בזמן, 45 שנה, לשבוע הזה, שמיני בנובמבר. Uh, והשבוע, ב-1972, לוא ריד הוציא את האלבום השני שלו, mm -hmm. שנקרא Transformer. עכשיו, הוא לא היה מוציא את האלבום הזה עם אלמלא דיוויד בואי, שאז היה בשלבים הראשונים, אבל המשמעותיים של נסיקה לקריירה עצומה, שכנע את חברת התקליטים שלו, את RCA, הוא היה חתום ב-RCA, שכדאי להמר... לוריד, כי עד אז לא כל כך... לוריד הרי היה ב-Velvet Underground mm -hmm. עם ג'ון קייל, וזה לא היה בדיוק חומר שמוכר uh, תקליטים. אבל uh, דיויד באוי שכנע את RCA שיאמרו עליו, ולוריד הוציא טרנספורמר. ואחד השירים באלבום הזה הפך לאחד השירים המפורסמים ביותר של ה-70's, אני חושב. אז הנה, לוריד מזמין אותנו To take a walk on the, on the wild side. side. והשמות שהוא מזכיר שם הם חלק מהסצנה הניו יורקית, -יורקית של אנדי mm -hmm. ווהול והחברים שלו. הולי mm -hmm. שהוא מזכיר שם אה, אה, היה טרנסווסטית, או אה, בכל אופן, אה, טרנסווסטית mm -hmm. הוא היה. הוליוודלון, אם אני לא ככה הוא נקרא. Mm -hmm. אז הנה, take a walk on the, on the wild. <laughs>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 Here and a hustle there New York City is the place where They said hey babe Take a walk on the wild side I said hey Joe Take a walk on the wild side Sugar Pump Ferry came And hit the streets Looking for soul food And a place to eat Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey, sugar, take a walk on the wild side. I said, hey, babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. thought she was James Dean for a day then I guess she had to crash and Valium would have helped that pester said hey babe take a walk on the wild side I said hey honey take a walk on the wild side and the colored girls say do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do אוקיי, זה היה לווילד סייד. לוו ריד. לוו ריד. חזרנו לאורי אברטל ולאלן פרסונס. אנחנו עכשיו מגיעים לאלבום שלקרא Turn of a Friendly Card, שהאלבום הזה בעצם yeah. אנחנו מגיעים yeah. ל-1980. אנגליה נהייתה מקום שדי יקר לגור בו, והחבר'ה שהם אנגלים... Mm -hmm. אה, מס הכנסה כבד. מס הכנסה כבד החליטו שהם אה, רוצים להקליט במקומות אחרים, ואריק וולפסון עבר לגור במונקו. ושם יש קזינואים, והקזינואים וכל העניין הזה של ההימורים... גרם לו שוב לחשוב ונתן לו המון השראה לעשות גם את האלבום הזה וגם את האלבום הבא שנקרא In the Sky. ובעצם הוא לקח את העניין הזה של קזינו ושל הימורים ובעצם הגדיל את זה עוד יותר, שוב, למשהו שהוא הרבה יותר מסתם כסף, אלא כל החיים שלנו שאנחנו עושים החלטות מאוד גדולות שהן הימור ואנחנו לא באמת יודעים מה mm -hmm. הולך לצאת מזה. ומזה מגיע השיר הבא שנקרא uh, Game People Play. שזה נראה לי השיר הכי קצבי שהם עשו והכי אפילו נקרא לזה מתקרב למיינסטרים שהם אי פעם עשו. בוא נדבר קצת על הקשר בין אלן פרסונס לפינק פלויד. קודם כל, חשוב לספר את הסיפור האנקדוטלי, אבל החשוב הבא שפינק פלויד, הוא כמובן היה הטכנאי שעשה להם את Dark Side of the Moon, שזה אלבום מונומנטלי. הם הציעו לו גם לחזור לעשות איתם את האלבום הבא, את wish you are Here, והוא סירב להם בשביל בעצם להקים את הפרויקט של אלן פרסונס, אז שתבינו שזה מה שהוא עשה במקום. הוא בעצם, באלבום הזה, בדייקסט אוף דה מון, עשה המון המון, חידש המון המון חידושים אה, טכנולוגיים בתחום של המוזיקה, אם זה באמת העניין הזה של לופים, שהיום כל אחד שפותח תוכנה במחשב ורוצה לעשות מוזיקה אלקטרונית, ישר עושה לופ, ויש לו איזה לופ של תופים, או לופ של זה, ו... אבל בעצם הלופים, בהתחלה זה היה באמת לגזור איזושהי חתיכה של סרט ולהריץ אותו במעגל בתוך... אה, זה היה אנלוגי סטרילים. לגמרי. כן, אז גם פה הלופ שאנחנו שמענו עכשיו בתוך השיר הזה, זה, זה לגמרי אנלוגי. ואלן פרסונס, זאת אומרת, לא היה שום דבר שקטן עליו מהבחינות האלה. ואנחנו נזכיר גם שבאמת יש לו הופעה ביום שבת הקרוב, אלן פרסונס לייב פרוג'קט, שמנסים לשחזר את מה שהוא עשה באולפן, בתל אביב, במוצ"ש, ואם אני לא טועה, בחיפה בשישי. איפה זה בתל אביב? באיזה מקום? בהיכל מנורא מבטחים, אני חושב, ביד אליהו. ואנחנו נשמע עוד קטע שנקרא פסייקו-בבל, מתוך האלבום I in the Sky, אלבום שמדבר בעצם על אמונות, או אפילו אני רואה בזה, בתור ילד ששמעתי את האלבום הזה, חשבתי שזה מתקפה בוטה על אלוהים, ממש ככה, אבל כשקראתי מה הם אמרו על האלבום הזה, הבנתי שאולי הם היו קצת פחות בוטים ממני, אבל זה כבר מאזין לשפוט. טוב, זה לא בדיוק מה שאוריה בחר. אתה טייק מספר 2 או 2? בצד השני, בצד אבל זה אי אין דה סקאי. אנחנו נשאיר את זה, אבל... ניתן לאנשים... ניתן לאנשים... אתה אומר את אי אין דה סקאי? מי לא מכיר? בדיוק, אני רוצה קצת לחשוף את האנשים לדברים שאולי ככה אתם לא מכירים, אבל תגלו שאבן פרסונס ממשיך להפתיע. ופה קטע שמתבסס על אפלה ובאס, בייסליין. צלילים באפלה, כמו שהפעם. אני מדבר על פסיכולוגים וזה שאולי הם עובדים עלינו בפרצוף. אלן פרסון, זה ה... הגענו לסוף ספיישל אלן פרסון שלנו, תודה רבה לאוריה ברטל. תודה רבה לכם. שעשה לנו תוכנית נהדרת. מיוחדת במינה. תודה רבה למשה ירונסקי. כן. תודה okay. רבה לאמיר המפיקה, ותודה, ותודה רבה לדותן. תודה רבה לך, אהרון. ואנחנו... ולרמי שישב איתנו. לרמי שישב איתנו, נכון, רמי כץ. אנחנו נחזור וניפגש בשבוע הבא, אבל... לא ניפרד לפני שנשמע את אוריה ברטל. אחרי ששמעתם אותו מדבר, נשמע אותו שר, תציג. השיר נקרא ביתר צלותה, קטע מתוך התפילה, אבל סגנון הפקה, תחפשו את הקשר לאלן פרסונס. תודה רבה, ותודה משה. תודה רבה לך. ואנחנו ניפגש בשבוע הבא. כן. שיהיה לכם מעדן ויניל טוב. בלילה